Bultza berri eman edoten proiektu horren eraginez, azpigitura berriek ekarritako impactuak bikoiztuko dira, irun lezo oi hartzun hor donostia martutene eta astigarraga zein bertako hau zuetan. Horregati bildugarra hain zuzen ere, gurek ezkagertzeko, eta azpigitura plan agresibo hori bertan bera dezaten esigitzeko. Sekulako kostu ekologiko, ekonomiko eta soziala ekarriko baitio eskualdeari. Ingurumen Ministerioak udaletara bidali duen aztigarra gairunarteko atxetaren proiektu berria dagoeneko ari da bertako erakundeen erantzuna jasotzen. Izan ere, plan horrek esan dudan bezala, bikostu diteitu eskualderako aurreikusitako azpigituren impaktuak. Bistanlentzako inpakto negatibu ugari eragiten ditu, eta horrez gain lurraldea izugarri ondatzen du. Jada, azpigitura konzentrazioan dia duen ingurune honetan horrek oso impactu negatiboera egiten du ingurumenean. Gainera, nabarmendu behar da, sekulako kostu ekonomikoa dutela atxeterren tarte horiek egiteko lanak. Aizu zen ere, sortzireon milio euro xautuko direla jotzen da. Eh, sortzireon milio euro. Diru publikoaren zarrastalkeria eta neurrigabeko xaobidea dakar horrek. Noiz eta gastu sozialean, murizketa zorrotzak esartzen adire bitartean. Ondorioz, esan dezakegu, pertsona guztiok jasango itugulan olabait proiektu horrek lan daren muari, nahiz koletitea eta osoari eraginko dizkion e, kaltelarriak. Ezinbestekoa da, eskualde osoan proiektuako obren gordin tasuna azpimarratzea. Izan ere, astigarraga eta bebi arteko biadurandiko trenbidea, egiteaz gain, beste hainbat ezpia ditura aurrek ustenditu proiektuak. Hala nola, atxetearen eta renfeko oiko trenbidearen arteko adar zein interkonezio konplexo uari. Eta alaber, merkantzietarako geltoki intermodal bat lezo gantxurizketan. Modu horretan, lineak eta azpigitura landiak ugarituko lideratekela lurralde osoan. Hala, martutena ibarrean, adibidez, bost trenbide nahi dira, e? bost, bost trenbide berriak. Esponda zeinalboko biaduktu moduan. HTA, ugaldetxo harragoatik, oi eta holakinenatik, landetzen pasatzea aurrekusten den tokietan, azpigiturak, biaduktuak eta tunelak irukuiztu ingo dira. Era berean, beste herrigune batzuk, adibidez, olabarria eta ibarla, irunen, Modo solarrian kaldetuko ditu eta arragoa edota martutena dela kolauzoak tren azpigitura handien eta HTren erdian itokorirateken. Horren guztiaren ondorioz, berezikela rria dira azpiltura plan horrek ekariko dituen ingurumen inpaktuak naiz kostu ekonomikoak. Landaremuak eta herriguneak ondatuko lituzke. HTren inpaktu bortitza, paisaia eta soino inpaktu handia, nekazal bokazio handiko eremuak galtzea, adibidez Martutenaiko Ibarra eta Lezo gantsurezketa. Eta laber, ondare natural zen arkeologiko gisa gehien estimaturiko eta ondoen kontxerbaturiko hainbatoki eta agune suntxituko lirateke. Adibidez, altzubide baserria eta bere errementeria eta eta errota. Bestalde, proiektuak berak onartzen du eko, e, geologiarekiko inpatua gogorra izango dela. Eta ondak indegi sortzia planteatzen planteatzen du. Atxeetaren e, tarte horretarako, E, induzketa lanek sorturiko irumila berreon, berro eta berroietamar milioi mi, e, berro eta mar, e, milioi e, metrokubiko soberakin botatzea estimatzen da. Horrek zenbait kasutan, natura intereseko tokiei erain adibidez, lau baizeta parkeko arkiriko dolinari, e, do horire eta errenterian, edo eta altziko inguruneari, oi hartzenen. Hori guztia gutxi balitz, aipamen berezia inberzailo leso gantxurizketan proiektuako merkantzietarako geltorki intermodalak eraindako impaktuak. Horre bakarrik, balio handiko nekazalurren ere muzabal bat galtzea herkarriko luke. Proiektua gainera, airazten du terminal horren arekuspenean kontuan hartuela bertatik tren sarbidea emanatzaela etorkizuneko pasaiko kanpoko kampo, eh, kaiari. Hau da, planak bere egiten du, jada, dezagertutako jaizkibia sozietateak lehendik dik sustatutako eskema eta plataforma hori jaizkibileko superpontuaren proiektuari lotzen diote. Azkenik, solatzen dugu proiektuak lapurdi bete-betean ere iten diola, eh, eropantsoak itzen eh, gogu, izan ere, eh, abidurandiko linea, biretuko mugaren jo egiteko apustori eusten dio proiektuak. Eta modu horretan, entzungo egiten dio, ba, iparraldeko erritaren kontrako eh, jarrera zabalari. Horregatik guztiagatik, dehi egiten diogu, pertson eta kolektibo sozial guztieri parte arrezaten proiektu horri bertan bera uzteko eh, esigetzeko. Eskualdeari ekariko izkion impactu zein koste sozialekonomiko eta ekologiko larriak kontuan harturik. Eta era berean, eredu aldak eta baten beharra aldarrik dugu, herritarren bizi baldintzak eta nesper, e, e, natura errespetatuko dituena.